A 117 perc embere ezen a héten. Professzor dr. Fejér Attila, a Szegedi Tudományegyetem növénybiológiai tanszéke tanszékvezető egyetemi tanára, De kívül az ntisbk SBK Növénybiológiai Intézet tudományos tanácsadója. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Tudja, amikor a kutatási területei közé beolvasok, tehát a növényi biotechnológia, de ugyanakkor sejt- és molekuláris- és fejlődési biológia, és aztán növényi intelligencia, ami görög más a kolléganőm egyik kedvenc témája. Felmerül óhatatlan a kérdés, hogy mikor fiatal korában, kamaszkorában vagy felnőtt korában köteleződik el a növények mellett, hogyan történik meg ez önne, tehát mik a választásai, döntései? Miközben ránézésre, én nagyon jó viszonyban vagyok velük, tehát én beszélgetek is velük, de azért um, objektíve el kell ismernem, hogy hallgatag, majdnem néma szereplőjük az életünknek. Hát igen, az igazság, hogy az én esetemben is ez inkább véletlennek sorozatának volt. Köszönöm, hát. fiatal koromban, gyerekkoromban, én is inkább tücsköt bogarat voltam haza, szó szerint a hát. lakásban. Minden esetre az biztos, hogy a, a biológia az akkor gyerekkorom óta érdekelt, de még az egyetemen is, is rovarokkal foglalkoztam. Uh -huh. Rovarokat gyűjtögettem az erdőbe, és határoztam meg. És az egyetem után uh, alakult úgy, hogy az akkori uh, genetika tanárom Szabad János, aki itt dolgozott Szegeden a biológia központban, ő hozott el ide, uh -huh. és uh, rajta keresztül kaptam egy állásajánlatot a növénybiológiai. Tehát akkor még a genetikai tanszéken dolgozó növénybiológiai csoporttól, és így ott kezdtem dolgozni, tehát anélkül, hogy addig bármiféle kapcsolatom lett volna a növényekkel. Akkor a szellemi kihívás érdekelte egyen intellektuális kaland volt? Hát akkor, akkor ez egy, egy nagy kihívás volt abból a szempontból, hogy abban az időben vált lehetővé a növényeknek a genetikai módosítása. Uh -huh. Tehát a növényi molekuláris biológiának az egyfajta hőskora volt. Akkor itt az egyik kollégám izolált elsőként akkor növényi gént itt Magyarországon. Tehát ez, ez az a hőskor volt, hogy így mondjam. És hát ez, ez akkor nagyon lelkesítő volt az ebben rejlő lehetőségek. Azt mondja, hogy akkor... Ez most jelenti azt, hogy most nem annyira, vagy hogy a hőskorra utalt? Hát igen, a hőskorra utalt. Uh -huh. Hát arra is utaltam, hogy most ugye a genetikai módosítás az most már inkább egy negatív szó, mint akkor pedig ez egy pozitív hívószója. Egy, belekérdezhetek ebbe? Azt mondja, igen, hogy valami negatív konjuntációja van ön szerint is az, vagy inkább egy ilyen nem ismerjük, tehát féljük jelenségről van szó? Hát én természetesen inkább az utóbbra gondolnék, ismerve magát az egész uh -huh. folyamatot és, a, és az eredményeit és lehetőségeit, Hát ez egyfajta hát ellen kampánynak az eredménye, hogy az átlag ember az összfél, a de ezeket lehet jól és hasznosan használni. Azt mondja, hogy lehet jól és hasznosan használni. Egy valami azonban, még az én félelmem is, bár én megpróbálom azért a biológiát mélyebb módon is, főleg például mondjuk a genetika, az kimondottan érdekel, de hogy nem tudjuk, hogy nagyon hosszú távon, évtizedek óta, hogyha belenyúlunk valamibe, az mi lehet. Vagy tudjuk? Hát ezt, ezt nagyon sok minden máshol sem tudjuk. tehát uh -huh. A fő Ez probléma az az, hogy ezt máshogy kezeljük, mint a többi dolgot ilyen tekintetben. Hát amikor egy, egy ételadalék, színezéket, egy adalékot az adalékot hozzáadjuk, valami az alul sem tudjuk, azt mégsem veszik annyira komolyan, sokszor. Uh -huh. Mert itt is megvannak a megfelelő szabályozási lépések. Természetesen, én, én, ugye mint tudós vagy kutató, ha nem fogom valamire azt mondani, hogy ez száz biztos, uh -huh. de ez nem csak az önmódosításra igaz, ez a növény nemesítésre is igaz, tehát a klasszikus módszerekre, tehát ott sem mehetünk sosem biztosra. Hm. És most egyébként az ön megítélése szerint, hogyha új kihívások előtt áll a növényi genetika, akkor mik Hát most uh, ugye a technológiai fejlődés az még újabb módszert adott a kezünkbe, ez a genomszerkesztés, amivel uh, sok olyasmit elérhetünk, ami eddig nem volt mód. Ráadásul ezt úgy tehetjük, hogy most már uh, azokat a. a Negatív uh, érveket is meg tudjuk kerülni, amikor a génmódosítással uh -huh. kapcsolatban fennálltak, ugyanis itt pontosan ugyanazokat a változásokat tudjuk létrehozni a növényekbe, amelyeket a természet egyszer már uh -huh. Tehát Már ez ilyen szempontból nem teljesen új, és így mondhatjuk azt is, hogy itt már van olyan precedens, ami hosszú évekkel visszamenőleg bizonyíthatja, hogy egy másik, Növényi genotipusban ugyan, de az a mutáció már régóta fenntart és nem tudott semmiféle problémát. Egyébként felfoghatom én ezt, hogy mondjuk a növény genetikában való, ne haragudj, mondom, kalandozás, annak a tanulmányozása, hogy mit, miért, hogyan, meddig engedhetjük bele magunkat. Az egyfajta tapasztalat arra is, hogy mondjuk akár állati, akár emberi genetikában hol lehetnek a határok? Vagy nagyon messzire megyek ezzel a következtetéssel? Igen, tehát itt azért minden organizmusnál tudunk kell külön mérlegelni. Ugye hát ami miatt mi talán most beszélgetünk, az, az elsősorban az, hogy a ugye annyira mások azért. Hm. Tehát hogy azért ezt, ezt is tisztában kell lenni. de... Ezúra szempontból, hogy az is érdekes, hogy egy génmódosítás, mert egy élesztőn vagy egy baktériumon végeznek, és ezt használjuk a biotechnológiában, és sokkal kevésbé e, vált ki mint, mint akár növényben, vagy egy emberben. Tehát amit megeszünk, vagy hogyha algyógyászunk. Mm -hmm. Hadd használjam, Gárki, hogy önnel beszélek, hogy beszélgetek, és segítsen nekem megérteni, hogy most a gombák növények, vagy nem növények? És mondjuk mi az a tulajdonságuk, ami miatt egyáltalán felmerül ez a kérdés? Hát a gombákat ugye nem soroljuk a növények közé, hogy külön csoportot képeznek, ugye, ugye se nem állat, se nem növényi kategóriát. Ugye a növényeknek az a, a fontos jellemzője, hogy képesek a szervetlen anyagokból szerveset építeni, ugye a fotoszintézis a felhasználása érint. A gombák pedig csak szerves anyagokat. Uh -huh. tehát ők, ők erre nem képesek. Azt tudjuk hogy egyébként, hogy miért? Azoknak, vagy legalábbis a gombák nem mozognak. És azt tudjuk, hogy miért? Tehát hogy alakultak ők ki? Tehát hogy mondjuk így, hogy a, az evolúciónak mi az a kísérleti fázisa, amiben mindenképpen ki kellett próbálni azt, hogy mi van akkor, ha valaki így tud létezni, mint a gombák? Hát ez egy, ugye ez egy olyan szempontból volt, Fontos lépés, hogy a, a úgymond a, a szerves hulladékanyagoknak az újrahasznosítására hasznosítására is szükség Ez ez Ezt az evolúciós űrt töltötték ki a gombák, hogy ők reciklizálják a, a hálatok és a növények elhullásából származó anyagokat. Tehát ez is egy olyan forrás, ami biztosította számukra számokra a megjelentés, és ilyenkor ugye nem kell uh, szervetlendől szerveset készíteni, ugyanúgy, hogy az állatok pedig arra jöttek létre, úgymond, hogy a nevényekből, illetve egymásból nyerjék az energiát. Azt találtam a háttérkutatása közben, mint az ön életének a háttérkutatása közben, hogy tudjunk miről beszélgetni, hogy a Kutatók éjszakáján a növények párbeszédéről, vagy beszélgetéséről, kommunikációjáról tartott egy előadást. Ez összefoglalható néhány percben a civil rádió hallgatói számára? Hát természetesen megpróbálom. Hát ugye a, a növényekről azt gondoljuk, hogy, hogy kevésbé érdekesek, mint az állatok. Hogy, hogy csak úgy, úgy léteznek, és igazából... Uh, hát kevésbé cukik, mondjuk így azt lehet mondani. Nem, nem mozognak, tehát máshogy viselkednek, mint mi. És hát viszonylag uh, kevesen gondolják azt, hogy, hogy mennyi mindent érzékelnek a környezetükből, és hogy, hogy azt, amit érzékelnek, azt, azt egymás között tudják kommunikálni is. És ez a kommunikáció a növények esetében ez általában a kémia nyelvén folyik ami azt jelenti, hogy különböző anyagokat választanak ki. Egyrészt illékony anyagokat bocsájtanak ki a levegőbe, illetve a gyökerek keresztül a talajba is bocsájtanak ki anyagokat. Tehát, hogy ez a, a, csak hogy plastikussát tegyem, ja. ugye azért hát imádjuk a növényeket, színük, formájuk és minden ízük mondjuk hirtelen ezek jutottak eszembe. Meg egyáltalán, és azért ez kommunikáció. Tehát, hogyha akkor, amikor, a, meg ezt tanultuk a különböző ismeretterjesztő filmekből, meg az iskolában is, hogy akkor, amikor egy virág piros, hogy akkor az nem azért van, csak hogy elcsábítsa a közönséget, de hanem például elcsábítsa a méheket, és így tovább. Tehát, hogy ez a kommunikáció az élővilág más egyedeivel, az köztudomású volt, hogy a, ugye, és akkor így a beszélgetésnek tüntetjük föl ezt a kommunikációt. Tehát ugye a, a növények talán így a fajta fennmaradás törvényének is megfelelve, hogy azok a növények maradtak fönn, amelyek ebben a küzdelemben, vagy ebben a érdekérvényesítésben, életbenmaradás érdekérvényesítésben jól vettek részt a kommunikációs adottságaikkal. Természetesen, tehát a növények kommunikálnak más élőlényekkel is, valóban, tehát itt például a, a megporzás ugye az egyik meg, itt közismerte például a virágok színével, illetve a nektár termeléssel. De amiről az én előadásom szólt, az elsőben a növény és növény közötti kommunikáció. Hát mert az a, az a kalandemben igaza van, én csak Igen. akartam mondani, hogy a többiről tudtunk, a növények közötti kommunikáció az, ami az önterepen. Igen, tehát ez, ez az, ami számomra ami ugye izgalmasabb. Tehát itt, itt olyan uh, példákról volt szó, hogy például ha az egyik uh, növénynek a gyökerét egy szeszhatásnak tesszük ki, és egy olyan kísérleti rendezést alkalmazunk, hogy, hogy a gyökere érintkezik egy másik, tehát egy közös edényben van egy másik növény gyökerével, ami viszont nem kapott stresszkezelést, tehát ez a másik növény is fog választ adni erre a kezelésre. Tehát az egyik növény kommunikálja a másik felé, hogy itt ön kedvezetlen körülmények vannak. Ezt ön csinálta? Igen, és erre Tehát ezt a kísérletet ön végezte, vagy csak uh, utána az értelmezésben vett részt? Hát ezeket, tehát általában az én előadásom az inkább irodalmi feldolgozáson alapul, Mások kutatásai, de például ezt a kísérletet az egyetemen mi is próbáltuk hallgatókkal megismételni, és mi is uh, tudtunk hatást kimutatni egy, egy hasonló elrendezésben. Tehát... És ebben van, van meglepetés, vagy hát azért nem olyan különleges dolog, ugye gondolom, hogy valamilyen anyagokat kíván, nem tudom, hogy mi, mi a sértés valószínűleg, fizikai bántalom érte ezeket a növényeket, vagy, vagy mérgező anyagokat városság, raktak. Párosság hatása, illetve só koncentrációnak az emelése. Tehát nincs közvetlen fizikai sérülés. De vagy, vagy elkezdték szárítani, vagy elkezdték túlsózni azt a igen. tápanyagot, amiben vannak. Atba igen, a És ilyenkor ösztönösen valahogy védekeznek a növények. Ez nyilván egy biokémiai folyamat. Kiválasztanak valamit. Biokémiai, hanem bezárják a légzőnyílásukat, hogy csökkentsék a párolgást. Tehát ez egyfajta viselkedés. Igen, de, a, de az a növény nem érzékeli a bezárták a légzőnyílásukat. Nem hanem egy olyan jelmolekulát érzékel, aminek hatására ő is bezárja a szómáit, és aztán az ő gyökerei is kiválasztják ezt az önyogot, és a vele szomszédos növény is be fogja zárni a, szom, a szómáit. Holott ugye ő már egy olyan növénytől kapta az információt, amelyik közvetlenül nem is érzékeltesztettek. De... Tehát a növények egymás között tudnak ilyen információt továbbadni, ugye ez csak egy példa sok közül. Aha, a mert nagyon sok ilyen van? A megjelenésére is figyelmeztetik egymást. Minek a megjelenésére? Belebeszéltem. Vágni az egyik növényt, akkor a környezetében levő növények is felkészülnek a, a kártételre, és így tovább illetve a növények képesek a rokonaikat is megkülönböztetni ilyen kémiai anyagoknak köszönhetően, és ez befolyásolja a növekedésüket. Tehát a rokonnövényeket ültetünk egymás mellé, tehát ami genetikai rokonok, tehát amikor anyai és a származottai, akkor azok ezt, ennek, ezt felismerik, hogy azonos a kémiai nyelvük, és máshogy fognak növekedni, nem versengenek olyan mértékben, mint ha idegen növényeket ültetünk egymásmány. Nagyon izgalmas, sajnos csak ilyen rövid időnk volt, hogy ezeket a dolgokat megbeszéljük, és még egy kérdést mindenképpen fel kell tennem. Ugye, óriási a viar a Magyar Tudományos Akadémia körül, és az egyik osztálynak ön a vezetője. Mm. Ön is aggódik, úgy, mint ahogy a stádium 28 tagjai aggódnak, meg mások, akár az elnök is, a kutatói jövője miatt, vagy ott, ahol ön van, ott ennek a hatása nem érződik? Hát én nem vagyok osztálynak a vezetője. Alosztály vezetője? Hát én csak egy kutatócsoport vezetője vagyok, illetve egyik akadémia bizottságnak vagyok. A... Ezt akartam mondani, igen. Uh -huh. Hát mi is aggódunk, mert nem látjuk, hogy, hogy merre mennek a dolgok. Tehát egyelőre azt mondhatom, hogy semmi nem történt, csak a nevünk változott meg, de nem tudjuk, hogy mi lesz a jövőben. Tehát a bizonytalanság az, ami nagy, és, és ezért hát, tartunk a jövőtől, mert nem tudjuk, hogy, hogy mi a cél, hogy merre fog ez a dolog fejlődni. És nem hallottak olyan ígéretet, amit megnyugodtak volna. Hát nem hallottunk. De viszont olyat hallottak, amitől az idegesség nőtt. Hát azt tudtuk, hogy eddig volt egyfajta minőségi kontroll az akadémián keresztül, most nem tudjuk ilyen kontroll fog a tudomány És már vannak diákjai, akik ezért aztán inkább valahova máshova veszik az irányt? A diákjai, munkatársai. Munkatársai. És is van, aki már ezért vette el az akadémiai intézetet, igen. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. E, igazából az ön kutatási területe a, a, az én e, érdeklő, vagy hogy mondjam, az én ismereteimtől egy picit e, távolabb van, és ezért egy kicsit nehezen mozgok ebben a e, kérdésben, habár, azt hiszem, hogy ennek az elvontnak tűnő kérdésnek nagyon sok hétköznapi vonatkozása lehet. E, ugye, ha itt jól látom a, a növény biotechnológiájától, a növény, magyar növényvilág változásáig, génszabályozás, e, növényi intelligencia, nagyon sok Izgalmas téma van. Én hadd kérdezem azt, hogy, hogy lehetséges, hogy, a, hogy, a, hogy ennek a területnek, tehát a növénybiológiának, a növények, a növényvilág alakulásának a társadalomra is közvetlen valamilyen hatása lehet? Hogy hát a, a növények rendkívül fontosak a számunkra, hogy egyrészt a bioszféra számára is, amit talán egy kicsit közismertebb, tehát ugye a levegőt, amit belélegzünk, és az összes táplálékot a növényeknek köszönhetjük. De a társadalom számára ezen kívül a növények rendkívül fontosak például, de a szempontból is, hogy a, a gyógyszereinknek a 50%-a is növényi hatóanyag eredetű például, vagy ha a klímaváltozást veszük most, abban a növények rendkívül fontos szerepet játszanak, tehát ők azok, akik ugye a széndiocidot meg tudják kötni a levegőből, és ezt tárolva tudják tartani. De egyébként a foszilis energiahordozókat is nekik köszönhetjük. Megújuló energia. Igen, amiket most mondott ennek egy jó részét, a, akár az ökológiai, környezetvédelmi mozgalmaknak a munkájában, küzdelmeiben viszont látom ezeket a, a fogalmakat. Egyébként ön, önnek, a, amikor ilyen tudományos munkát végez, van módja arra, hogy ezt a közvetlen társadalmi kapcsolatot valahogy kalkulálja, ezzel foglalkozzon, erre vonatkozóan utaljon, vagy, vagy nagyon erősen a, a szűkebb területére kell fókuszálnia? Hát maga a kutatásom az elég szűk területre koncentrálódik, de nyilván, mint egyetemi oktató, a... a az oktatásban természetesen ezekre hangsúlyt fektetek a társadalmi vonatkozásokra, illetve tudományos ismeretterjesztéssel is, is foglalkozom, uh -huh. és nyilvánott is ez, ez fontos szempont. Emlegetett itt, vagy én magam is itt felolvastam témákat, amiket találtam azzal kapcsolatban, amikor próbált az ember körüljárni és megismerni az tevékenységét és említettem itt már, hogy az egyik ezek közül a génszabályozással például tudom, hogy nagyon sokszor ökológiai mozgalmak foglalkoznak. Milyen a, a magyarországi, hogy is mondjam csak, kezelése ennek a dolognak? A környezetvédők nagyon nagyon résen vannak, nagyon ö, próbálnak mindenféle ilyen génbeavatkozástól ö, távol tartani magunkat, vagy a társadalmat, vagy a döntéshozókat, de, de hogyan, hogyan látja ön, mennyiben van ennek a mozgalomnak itt igaza, vagy mennyiben van realitása annak, hogy ez veszélyes helyzeteket teremthet? Hát én ezt, ezt nagyon eltúzottnak tartom ezeket a reakciókat. Uh -huh. Hát itt ez a, a ezzel a technológiával szemben indokolatlanul nagy az ellenérzés. Tehát ez is egy új technológia, sok más új technológia is létezik. Most itt a génmódosításra módosításra gondolok, de nyilván akkor ő a is. Módosításra is... gondolok <hums> <és> elsősorban. <hums> Természetesen uh, itt is lehetnek uh, kockázatok és ezekkel uh, tisztában is van a tudós társadalom is, és azok is, akik alkalmazzák és felhasználják ezeket a technológiákat. De itt is, mint ahogy sok más esetben is, nem magát a technológiát kellene nézni, hanem a végterméket, hogy az veszélyese vagy sem. Uh -huh. Tehát attól, mert valami egy új technológiával készül, egyáltalán nem jelenti azt, hogy az, az veszélyesebb, mint valami, ami egy hagyományos technológiával. Hát itt talán a beavatkozásnak a tényétől tartanak azok, akik, akik ez ügyben protestálnak. vagy ez ezt... az igazság, hogy, hogy nem is tudják igazából sokszor megfogalmazni, hogy mitől uh -huh. tanak, vagy miért. Gondolják azt, hogy ez eleve csak rossz lehet, amit ezzel a technológiával áll. Az Előfordul-e, hogy akár tanácsot kérnek öntől, vagy valamilyen párbeszéd zajlik -e esetleg mondjuk az ilyen típusú kezdeményezők és, és, a, és a szakma vagy a az tudósok az között? Csak, hogy nem is nagyon tud párbeszéd kialakulni, tehát annyira elbeszél a két oldal egymás mellett. Uh -huh. Tehát egyszerűen tudományos tudom, hogy nem fogadnak el uh -huh. ezen az oldalon. A pillanatnyilag a, a, vagy nem tudom, hogy van-e arány, ami, ami egy kicsit megkülönböztethető, hogy a, hogy a kutatói munka és az oktatói munka az ön életében arányaiban körülbelül milyen módon oszlik meg? Hát ugye sokáig csak kutatásra foglalkoztam, tehát most a negyedik éve vagyok egyetemi oktató, hát most egy kicsit dominánsabb talán az oktatás, tehát sok időt Leszel, de azért körülbelül talán olyan fele uh -huh. Ezen a területen, de már egyébként nyilván más tudományterület is érdekes lehetne, számít-e számít -e az, hogy valaki szegedi vagy szegedhez kötődik, és mondjuk nem a fővárosban van, ahol, ahol túl, tehát sok minden koncentrálódik? Hát ez olyan szempontból nem számít talán, hogy a szegedi biológiai központ az, az egy tradicionálisan egy nagyon jó nevű elfogadott intézmény, uh -huh. és a molekuláris növénybiológia szerint kifejezetten ez a központhoz köthető a, a magyarországi művelése. Úgy látom, hogy az utóbbi időben nem tudom, hogy az ön kedvenc témája-e, vagy ebben a témában hívják nagyon sokat, de a növényi intelligenciáról nagyon sokszor és sok helyen beszél, tart előadásokat. Hogy is vagyunk ezen a növényi intelligenciával, mert azt pontosan tudjuk, hogy a növények valahogy reagálnak arra, hogy létezünk, de hogy egymással milyen módon kommunikálnak, arra nyilván ön fogja nekünk megadni a választ, bár hát azért elég logikus, ugye, hogyha még egy emberre is képesek reagálni. Hát igen, tehát a, a, valóban ez az egyik a, hát kedvenc témám, mondhatjuk így. Hát elsősorban azért, mert valóban egy érdeklődnek az emberek, és így a növényekre egy kicsit rá lehet irányítani a figyelmet ezen a témán keresztül. A, a növényi intelligencia természetesen nem azt jelenti, hogy a növények olyan intelligenciával rendelkeznek, mint mi. De az biztos, hogy nagyon komplex módon képesek a környezetet érzékelni, és az így szerzett információt ők is természetesen fel tudják dolgozni, ahhoz, hogy megfelelő választ adjanak a környezetnek a változásaira. Egymással is kommunikálnak természetesen. Ezt egy valamelyik korábbi jelentkezésemkor már tagadtuk is, hogy, hogy a kémiai jelekkel, a kommunikálnak elsősorban, de képesek különböző hezgéseket is érzékelni, tehát akár hangot is érzékelni természetesen. Most azt, hogy az emberekkel érzelmi szinten tudnának kommunikálni, arra azért tudományos adatot nincsenek, bár sokan számolnak be ilyesmiről, de ezt azért kísérletek nem támasztják alá nyilván mi a saját kísérleteinket folytatjuk akarva, akaratlanul is, mert az ember is kötődik mondjuk az egyik növényhez jobban, mint a másikhoz, tehát ezek teljesen irracionális dolgok. Nyilván jobban is odafigyelünk rájuk, és ahogy mondta, rezgésekre reagálnak a növények egymás rezgéseire. Azt mondja valamelyik ilyen előadásának az előhangjában, hogy létezik az úgynevezett növényvakság, tehát, hogy tulajdonképpen észre se veszünk a környezetünknek a növényi részét, mert hogy úgy csinálunk, mintha az ilyen teljesen természetes lenne, hogy van, márpedig azért ez nem így van. Igen, tehát ezért is fontos, hiszem, ezzel foglalkozni és erről beszélni, mert a növények valóban kevésbé érdekesek sok ember számára, és, és valóban erre ezt a növényvakság kifejezést használjuk erre a jelenségre. Ennek feltétlenül az, az oka, hogy a növények teljesen más, hogy élnek más az életstratégiák, máshogy viselkednek mind, és azért nem tudjuk a helyükbe képzelni magunkat. Másrészt ugye nem mozognak, tehát nem olyan aktívak, mint az állatok, és ezért is gondoljuk azt, hogy kevésbé érdekesek. Nem vonják úgy magunkra, mag, a magukra a figyelmünket. Azt, ö... Azt szerettem volna kérdezni, bocsánat, hogy ugye itt a bekonferálásomban említettem, hogy a növények képesek a különböző környezeti jeleket feldolgozni, azokra úgymond emlékezni és tanulni, illetve a szerzett információkat egymással lekommunikálni. Ez hát, szuper, de hogy is kell ezt elképzelni? Erre tudna egy, egy, egy kis példát mondani? Hogy mint laikusok ezt megértsük jobban? Hát a, a tanulásra és a, a memóriára egy példa az, hogy a növényt egy stressz hatás éri, mondjuk egy hideg kezelés, akkor ezt ez megjegyzi, és egy következő hideg kezelés, ami ezután következik, az sokkal kevésbé károsítja, mert már eleve felkészülve várja ezt a, ezt a hatást. Tehát ilyen formán ért, érthető ez. Uh -huh. A, a kommunikáció például azt jelenti, hogy megint csak, hogyha ugye a növényeknél a legfontosabb az, hogy ezeket a, a káros hatásokat, a stressz hatásokat kommunikálják egymás között. Mert hát, ha az egyik növény éri ilyen hatás, akkor olyan kényei jeleket, illóanyagokat, ö, ö, bocsájt ki például, a környezetében levő növények is érzékelnek, és már őket nem érte közvetlenül még a stressz hatást, de ennek a jelnek a hatására ők is fölkészülnek, Hogyha odáig is eljut ez a hatás, akkor már ezt felkészültet várják. Tekinthetjük -e ezt úgy egyébként, hogy például egy erdő vagy a növények valamilyen közös létformája az egyben egy tanuló szervezet, és hogy egy olyan komplex rendszer, ahol mindenkinek megvan a helye, mondjuk, mint egy emberi társadalomban? Hát természetesen azért nem ilyen komplexitásra kell gondolni, de az együttülő növények egymás jeleit is meg uh -huh. lehetnek természetesen érzékelni. Tehát az egyik növény riaszt, akkor a, a vele nem rokon növények is ezt a riasztást érzékelhetik, tehát azt a kémiai jelet, és ők is felkészülhetnek. Illetve hát az erdőben az, az ismerté vált, hogy a növények, az elsősorban a fák, a gyökerei azok kapcsolatban állnak egymással a, a talajban élő gomba. Hifa hálózat, a gomba fonal hálózatnak, uh -huh. és ezen keresztül is tudnak információt cserélni, tápanyagokat is közvetítetnek egymásnak ezen a hálózatnak keresztül. Tehát mint egy internet dobják a gomba fonalak az információt az egész információt csapatnak. És, és akár tápanyagokat, tehát uh -huh. aminós is tudnak így cserélni egymással a fájt. Mi az, amiben ez minket tud segíteni? Ugye most látjuk, hogy rengeteg új faj jelenik meg, megjelennek az invazív fajok a, a környezetünkben, látjuk, hogy bizonyos növények az időjárás változásnak, a klímaváltozásnak köszönhetően eltűnnek, mások megjelennek. Tudnak minket ezek az információk segíteni abban, hogy valahogy megőrizzük azt az ökoszisztémát, ami így körbevesz minket? Hát valamennyire tudhatnak, igen. Tehát nem könnyű, természetesen uh -huh. például a növények a gyökereiken keresztül is kommunikálhatnak oly módon, hogy akár olyan vegyületeket választanak ki, amelyek más növényfajoknak a, a növekedését gátolják. Uh -huh. Tehát ha mondjuk egy invazív növényfajjal szemben találunk egy olyan hősvonos fajt, ami, ami képes gátolni ennek az invazív fajnak így a, a növekedését, ezt fel lehet használni. Erre egyébként van is példa, tehát Ausztráliában történtek ilyen próbálkozások a behozott invazív növényfajok ellen ilyen fajta védekezésnek a kidolgozására. Tehát akkor létezik az, hogyha tételezzük föl, két különböző növény van előttünk, és az egyik mondjuk nem, nem szereti a másikat. Tehát hogy létezik az, hogy az egyik növény képes úgy kommunikálni a többi nevén számára, hogy azt a másik ö, növényt kiközösítsék, és végül az elpusztuljon? Igen, hát az nem is annyira kommunikáció, egyszerűen gyakorlatilag ilyen növekedésgátló manyagokat, akár mérgeket is, Bocsájtának ki, ami a környező fajokat a szomszédos között, a szomszédos növényeket gátolhatja. és azok így nem... Hát ez egyfajta versengés, kompetíció a között. Nem minden faj esetében van, meg vannak olyan fajok, amik erőteljesebben képesek vannak, amelyek is. Hát minden esetre jó lesz, hogyha egészen másképp tekintünk a körülöttünk lévő növényvirágra. egyes felfedezzük, hogy mennyire intelligens az egész rendszer, ami körülvesz minket, és hogy milyen sokat nem tudunk még, és hogy hál' Istennek azért rengeteg érdekes dolgot meg megtudhatunk, hogyha odafigyelünk. Én nagyon szépen köszönöm Fehér Attila tanszékvezető egyetemi tanárnak a Tudományos Akadémia a Növénybiológiai Intézet tudományos tanácsadójának egyszerre nem tudtam volna elnézést felsorolni az összes titulusát, ami nálunk itt szerepel, hogy itt volt velünk, és hát nyilván holnap még Szabó András kollégámmal folytatni fogják ezt a beszélgetést, úgyhogy örülök, hogy a héten velünk van, és egy kicsit közelebb kerülhetünk a növényekhez is. Én is köszönöm a rájátőséget. Viszonthallásra! Köszönöm,